які вже майже зачинились. То було 10 травня. Мені заболіло. Наче образили мене особисто, що 10 травня ветерани війни не пропустили до автобуса поза чергою. Дев'ятого ж пропускали. Болить коли 7 і 8 листопада. Дехто може повторювати чудові слова про революцію а 9 листопада уже не вживати їх як найголовніший тез життя. Кожен будень продовжується у свята, але й кожне свято повинне розчинитися в щоденності, нагадуючи про сенс доби та наш обов'язок перед нею. Ми шануємо, совістю зобов'язані шанувати витирання війни не лише в день перемоги, жінок не лише в їхній день, а робітництво не лише в день міжнародної пролетарської солідарності. Є поняття, що сформували кожного з нас і дисциплінують. Є дні, перед якими відповідальні ми, доки живемо на світі. Є радянське наше життя, чіткими еталонами якого Належить вивіряти кожен крок свій і кожен вчинок, щодня, без перепочинків. 10 травня – такий самий революційний день, як дев'яти, як кожен інший день життів наших, день після свята, день відповідальності та праці, день незмінних критеріїв. Виносячи ці слова в заголовок, я мав на увазі саме таке. Автор Газетна інформація Зустріч з письменниками від нашого громадського кореспондента Учора на заводі імені Воровського відбулася зустріч робітників та інженерно-технічних працівників підприємства з групою письменників. Розаїки та поети, від імені яких виступив відомий поет Віктор Печенюк, говорили, що систематичне спілкування з тими, хто працює на одному з найпередовіших заводів республіки, має допомогти нашим літераторам точніше вивіряти напрямки своєї роботи, уважніше ставитися до читацьких претензій. Не тільки на заводі наші люди працюють для майбутнього, сказав у слові відповіді заступник директора заводу імені Воровського А. Г. Годик. Наші робітники дбають про меморіал героя села Гринівки, яке не скорилося ворогу, обладнують нові парки, озеленюють вулиці, борються за комуністичний побут у гуртожитках. Пишіть про таких людей. На закінчення зустрічі письменники прочитали свої нові твори. Екскурсія перед виступом Коли мої друзі-поети пишуть про симфонію праці, чуту ними на підприємствах, я згадую звуки Ковальського цеху на металургійному заводі або ткацький цех текстильної фабрики. Це не симфонія де звуки гармонійно злито. Це навіть не акомпанемент до пісні. Це гуркіт. Гуркіт, крізь який люди мають почути одне одного і почути себе. Філармонічні паралелі бурхливо творяться в філологічних уявах, але коли я ввійшов до механічного цеху на заводі імені Воровського. Про симфонію з диригентом у Фраці думати не доводилось. Слух мій і вся увага напружилися. Я почувся дуже неспокійно, бо не міг розділити цей грім на сплески звуків з різних джерел і не розумів, про що хазяйновито перегукуються робітники. Цех вражав зосередженістю з якої люди виконували свою дуже непросту і точну роботу. І раптом я зрозумів,